і наступної миті зрозуміла, хто. Степан. Степанко, Степусько, Степурчик. По-різному кликали його дівчета. Дівчета. Вона теж кликала з особливим покликом, а він, мов би, не чув. Чого ж ти, Степурчику, такий несміливий, не раз подумки дорікала Соломія. На вечорницях на краю лавки сидить. Очі, на який Солом'яний чуб спадає, опускає, зітхає чогось. Дівчета та й хлопці піджартовують, а той одверто насміхаються, а він голову ще нижче. І тико паленіє увась, Мов би Маківка посеред поля два рази одважився з вечорниць провести бо ж жили неподалік через три хати то від слова до слова десяток а то й два возів можна було проїхати раз до руки й торкнувся ну того пушов я на останок — Іди, бо на місяць, за хмару ховається, темно буде, — кипкувала й Соломія. Вовчики з-за тину виглядають. І приснула. Сміх покотився під ноги, по вулиці. Відбився об дерево в садку. А Степан, Степанко, Степась, ще більше знітився. Навіть оглянувся, мовби справді, вовків боявся. Степанку, Степасю, горе ти моє. Озвався Соломін голос тепер із середини. Зсередини неї самої. Голос був теплим, і наче зримим. Маленькою дівчинкою сказаним, котра йшла до хлопчика, щоб його погладити. Побілій. Солом'яній голові. Ось-ось Дівча простягне руку, І хлопчикові Стане тепло. Та на неї Дивилося ведмедеве око, Наче справжнє Ведмедя, що стояв Перед нею пораненим, тамував у собі ревіння От болю, а з ока Текла сльоза, І десь тем під шкірою гасла, пропікаючи нутрощі. Між ведмедем і нею раптом з'явився Антін, брав Соломію на дуже і сміливі руки, ніс через річку до свого господи, а ведмідь Степанко безсило ревів, безсило і розпачливо, і от того реву. Ховалася звірина домашня, і тулилася одна до одної, як дві берізки на острові посеред їхньої річки мережки. Острова вже не буде, коли Соломія вмиратиме, Його з'їсть маліорація, річка звузиться, та крик-кривіння летітиме, і все немогтиме подолати воду і берега, що тулиться до землі, до води, і цілого світу. Око його поблиць згадає Соломія, а тепер їй робилося трохи зимно. А тепер вона думає о той звістка, про те, що певно зновика груба. Примітка груба, вагітна. Тут і далі від автора. Два тижні як затрималися місячні, ніколи так не затримувалися. Хіба коли Василька цієї терасика носити в собі починала певно, втретє? Пора б уже, дочку мати, така її новорічна звістка наче б принесена перебиранцями. О. Риберанці кудись зникають з очей іначе б з пам'яті. Позаду їх іде ведмідь набрід. Соломія стримує себе, щоб не вийти за ними. Хай антін проведе. Антін приведе, антін проведе. Що з тобою, соломка? питає свекруха. По тому скажу, мамо. На двір вискакують напівроздягнені дітлахи. На них сабанить бабуся, на дворі таки ж зима. Примітка. Сабанить свариться. «Давай весну покличемо», – чує Соломія Тарасиків голос, котри, як і сам хлопчина, народився на початку весни перед Явдохою. «На Тарасія, майже в той день, що дід Тарас Чорнобілий портрет якого вранці під рушником, висить обіч ікон. Весна зміцнює Соломійне бажання довідатися про дитинку. Кого ж послав пан біг? Мої гріх то, але ж як охота, бо пора мати дівку побіля тих гицелів хлопчисьок. Задовго. До хитромудрих приладів усіляких УЗІВ чи то УЗД у Загорінах жила баба Настя Луциха, котра вміла якось за відомими її одній ознаками визначати стать майбутньої дитини. Причому вона робила це не тоді, коли плід виростав чи ворушився, а саме на початковій стадії, третьому або четвертому місяці. Хто ж звертався пізніше? Баба нас відмовляла, казала, що тут вона сили не має, що гріх тривожити дитя, котре вже все розуміє. Розуміє? Як то? Дивувалася було майбутня мама. «Яки ми з тобою?» – відказувала баба Настя. «А тепер йди. Раніше треба було приходити. Я грішити і чинити наругу над маленькою людиною не хочу». Для багатьох ці слова здавалися загадковими. Той, хто пише ці рядки, також не знає їхнього змісту, що мала баба Настя на увазі. Будучи корінним загорянцем, я не застав уже баби Насті, тільки чув перекази про неї. Дехто вважав її відьмою, а не просто ворожкою і Знахаркою. Баба таки добре зналася на всякому лікувальному помічному зіллі, але на середину двадцятих років, двадцятого також століття. Час, коли відьом спалювали на вогнищах або вбивали у груди посиквий кілок, минув. Та й до того ж, баба Настя Луциха, окрім уміння визначати стать дитини, знімати вроки і знання, від чого помічна та чи інша квітка чи травинка або корінець, не відрізнялися від решти жінок. Хіба що хустки любила барвисті, що й рятувало її репутацію, бо, за народним повір'ям, відьмі годилося було вбраній у все чорне, на крайній випадок сіре, похмурих кольорів. Той ковтини чи блузи світлі носила. Отож, перш ніж піти до бабинасті, Соломія вибрала часницю, коли в хаті нікого не було. Чоловік поїхав разом із свекром молоти жито. Свекруха поралася на подвір'ї, а Тарасик з Васильком упросилася до тата з дідом на віз. Соломія стала на коліна перед образом Божої матері і попросила простити за те, що зважується на такий гріх, Заглянути туди, куди поки що допускається тико Боже око, чи око його матері. «Вельми мені кортить знати, матінка Маріє, шептала Соломія. «Вельми кортить, ну не сила ще півроку ждати. Прошу ж тебе, подаруй мені дівчинку, дочечку, бо хочу». Її мати. А зате я назву дитинку Марією на твою честь. Так і буде, присягайся. Вона подумала, що то буде рожденєте десь коло сплинця. Примітка народна назва свята Успіння Пресвятої Богородиці, що відзначається. Двадцять восьмого серпня. Подумала, то якраз і випадає назвати Марійним іменем. Я не хитрю, матінко Божа, подумала Соломія і звела очі до образу. Їй бо, нехитрю. Бо ж як на день два дитятко, буде раніше, то мона буде батюшку попросити. Щоб Марію назвав, він у нас добрий і покладистий, батюшка Андроній. Особливо, як бутейку казиночки цей самогоночки занести. Наступної миті Соломія збагнула, що то гріховна думка майнула, тому стала шепотіти слова молитви, звернутої до Богородиці. Вони були щирі і лагідні, і зворушували соломійне серце. Проказавши їх, вона ще більше захотіла, аби її мрія справдилася, хоча чомусь підвести очі,